Будемо вбиратися, прошу ясновельможного пана графа А який одяг маю подати? А ти який гадав би? Або я знаю який, тут кажуть усе по-людськи, а не по-панськи Чим хто стоїть, тим і до обіду сідає Тільки Антоні подає у фраку, як коли ще занебіщика графа Пана графа, бо це був мій стрий капустяний стовбуре Сказав Адольф і розсміявся, підшукавши такий комічний епітет Тепер там навіть шампанського не морозять, і чорну каву п'ють без лікеру, далі стануть ножами рибу їсти. «Досить!» – гукнув граф Адольф і кинув у капустяного стовбура своїм сніжно-білим яськом. Гржегор ухопив подушечку в лету, притиснув її до груди і смішно, якось ніби побожно і нібито любовно, завернув своїми вузькими очима. Граф Адольф був доволений цією пораненою забавою зі своїм лакеєм блазним. Удома він, звичайно, ще й пса казав кликати до себе І бавилися в трійку Та нині треба було вдоволитися Гржегоржом Ну, Гржегорж, що вбираємо нині, рішайся Я гадаю, яскулку Правильно, прилад скулку. А купіль уже готова? Її приладив Антоні Він каже, що я можу попсувати машину Гадають, що ніхто лазіньки не бачив Старий кальош не дивуйся тому. А таблети до купелі маємо? Маємо ще кілька, прошу, ясновельможного вельможного пана графа. Австрикавка. О, невже я міг би забути таку важну річ? Певно, що є. Морфіна теж. Сссс, зашипів графа, потім гукнув пантофлі. Грегорж підставив пантофлі з крокодил'ячої шкіри, і граф Адольф старався в них попасти обома ногами раз. Коли йому це до трьох разів вдалося, так значить день буде щасливий. Як ні, то чекає його якась неприємність. Запротестований вексель, екзекутор, корчмар прийде впоминатися за гроші і щось таке. В паньківцях вправді всі ті єгипетські язви відпадали, але зате могло його щось друге, непредвиджене, стрінути. Бо, мій Боже, чимало лиха на світі. Раз, два, три – і граф Адольф відразу попав ногами в оба крокодилячі пантофлі. Гордо й самовпевнено, як переможець, відчинив двері від купальні, крізь котрі незабаром почувся плюск, хлюск і безнастанне бр. Грегорж, добре одгрітим простирадлом, чекав біля дверей. Граф Адольф вийшов, мов розслаблений з Солоамської купелі. Реште довершила ін'єкція з незрівнянної морфіни. Графські очі заясніли близько молодечої енергії, уста порожевіли, сині жилки на сивавих хвистках, понабігали, ніздрі роздулися. «Знаєш, тумана вісімнадцятий, по чим пізнати расового коня?» «Знаю, прошу, ясновельможного пана графа, по тім, що коштує великі гроші». «Ідіот, по ніздрях і по жилах», – скажеш це своїй бабці. І заїжджав Грегорж, бо граф Адольф любив, щоби сміялися з його віців Він щоважніші мав списані в своїм нотатнику Були вони поділені на кілька відділів Для дам, виключно для мужчин, для мішаного товариства, між панночками і так далі Відповідно до того, в яке товариство вибирався, таку групу прочитував і відсвіжував у своїй пам'яті Деякі зі знайомих називали його зате любим, дотепним чоловіком, тільки не ті, що частіше зустрічалися з Адольфом, бо їм його дотепи горлом лізли. Нині він до свого нотатника не заглядав. Знав, що Христина до сміху нескоро, панна Марія теж, а на докторі Хмелинським йому не залежало. Як щось такого можна собі й подумати. Вправді, доктор багач, має гарний маєток, мабуть, і готівку теж, він навіть шляхтич, і то старої шляхти, між нами кажучи, старшої від деяких графів, котрих привозила з собою королева Боне. Але все-таки він попович. Значить, ця раса не чиста, а мішана. І Бог там його знає як. А Хмелинський, про того нема що й казати, от агрнув, що найвище директором Дібр стане. Так міркуючи, підбирав граф Адольф краватку і не міг зважитися, яку квітку має собі пришпилити. Краватку треба взяти таку, щоб не була ні заповажна, ні надто молодецька, а квітки жодної не пришпилить. Як буде нагода, то попросить Христину або Марійку, щоб його заквітчали, це буде найкраще.